Jelenség. Egy parafadugó, mely semmiben sem különbözött a többi parafadugótól, Hirtgé Sándornak mondta magát, de mit jelent egy név? Egy név semmit se jelent. Beleesett a vízbe. Egy ideig, amint az várható volt, úszott a víz színén. Aztán különös dolog történt. Lassan merülni kezdett, lesüllyedt a fenékre, és nem jött föl többé. Magyarázat. Nincs.